Pero tamén podes escoitarlá en calquera momento desde a páxina web do Ides de Melide. E tamén desde a emisora municipal de Melide, Radio Melide no 107.1 da FM. Para <fixen> Melide, a Radio Natural.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 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai. Escoitas Deportemanía O programa dos tolos polo deporte Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Eu xon Ivan Eu e Manol Somos de primeiro ano Deportemanía, o programa máis completo da de información deportiva. As novas máis novas do deporte podes escoitalas en Fala Melide no 90.5 da FM. Toda a información deportiva internacional e nacional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 Ola, un día máis estamos en Deporte Banía En primeiro lugar, imos con resultados da xornada de fútbol na Liga BBVA Atlético 0, Valencia 0, o Cholo xa de perder Zaragoza un Rayo 2 O Zaragoza non consegue despertar do pesadelo Sevilla 1, Vila Real 2 Os de Molina levantan cabeza, pero Marcelino xa non é mister do Sevilla Sporting 1, Osasuno 1, Trás Un día sem preciado Barça 2, Real Sociedad 1 A Real plantou cara e o Barça acabou pedindo hora Getafe 0, Real Madrid 1 O Madrid dominou, pero só conseguiu meter Ramos Levante un Racing 1 O Racing consegue levantarse con Juanjo a cabeza Atlético Atleti 3, Español 3 Superiorente salva un punto Mallorca 1, Betis 0 Con un golazo de Chari Granada 2, Málaga 1. Parece que o Granada con unha bel resino vai disparando. Na segunda división o Celta xa terceiro despois de gañar un 0 a Murcia. Tamén o Depor gañou 0-1 na súa visita á cancha do Real. Agora vimos coa tertulia. Colega. E ímos falar do Madrid e do Barça. Bueno, a min o Madrid e o Barça, sinceramente, pareceme que está mellor o Real Madrid porque está resolvendo os partidos, en cambio o Barça fora da casa pois, nada de nada. Si, sí, pero o Madrid tamén na fora de casa gana por partidos apretados 0-1, 2-1, ao menos que teña un partido fácil que mete máis goles. É que te digo, Eu quero decir que o Barcelona é un gran equipo pero que o Real Madrid creo que ten a liga ganada Si, sí, si, sí, eu, eu estou de acordo contigo e ainda que o Madrid fora da casa só ganan partidos fáciles e o no Bernabéu está metendo algunhas palizas a pesar do visita do Barcelona Si, sí, porque cando un che na casa do Barcelona queda estocado pero despues levantou moi atento a cabeza Pois pues eu creo que, aunque o Madrid leve ese vantaxe sobre o Barcelona, que é a Liga, inda que eu creo que non está decidida. Home, oh, meu Barça xa remontou vantaxes así, sí, pero Mourinho non creo que deixe escapar semejante ventaja. Bueno, ahora como mellor o maior xogador de a xornada. A ti que che parece, Iván? Pa minxari, porque xalvou tres puntos vitais pa Mallorca. Bueno, estou de acordo contigo e que tamén destaco o Fernando Llorente, o Atlético. Eu creo que está moi ben como ti dixales eh, o Fernando Llorente, pero tamén para mí un gran jogador é me xuto o sí. sí, a verdade é que té razón, Imanal. Bueno, agora imos co partido máis interesante da xornada. Home, para min o partido máis interesante de xornada foi o Atlético 3 e o 3, porque viu un partidazo e moitos goles. Para min foi o do Barça a sociedade, porque a Real Sociedade apretou, apretou, apretou e o Barça tuvo que, que agarrarse a súa área e non perder o balón. Para min o mellor sou do Granada e Málaga, porque con ese novo entrenador o Granada ganoulle a un Gran Málaga do Sul. Si, é verdade que a Belresino está facendo do Granada o oh, Barcelona. Si, sí, con un novo xogo na primeira parte, en que despois na segunda baixa o nivel, pero segue aguantando, e aguantando e segue ganando. Bueno, agora imos co Pichichi con Cristiano Ronaldo a cabeza. A ti que te parece, Imanal? A min pareceme unha cosa normal corrente. Mes si é, mes cristianos son grandes xogadores, pero gana Cristiano. Eh? Home, me verdade é que tamén está destacando Falcao con 14 goles que fai pois de, antes de que viñera o Cholo, pois Falcao tiña seis ou sete goles menos que a Soldado, e agora ten os mesmos 14. Sí, pero sin olvidarnos de que aí hai unha pugna polo terceiro posto de, de Pichichi por, eh, porque hai varios xogadores empatados a 14 goles. A min parece que me que entre Wayne, Falcao, Soldado e Benzema va a estar a cousa. Bueno, agora imos co liga da segunda división. Imos a falar do Celta do Dépor. A ti que che pareceu, Iván? Que o Depor segue solucionando os problemas, aínda que pode cairlle unha multa por non pagar un millón de euros. E... O Depor segue ganando, segue ganando ten que seguir, porque se xe quita eses puntos xa non estaría líder. Home, a verdade é que o Depor é o Depor, ainda que empezou moi mal a liga, eh? eso tamén non hai que dicir. E o Celta está terceiro, e a mi parecimo que o Celta, ten, desde que veo Paco Herrera, ten un... Un gran equipo e un gran entrenador porque antes de que viñera o entrenador celeste pois estaban ao borde do, da segunda división B. Eu creo que o Celta é un gran equipo <coughs> pero eu creo que merece máis que suba a primeira o Celta que Valladolid. Agora imos co mellor xogador da segunda. A ti que te parece, Manal? Eh, bueno... A mí, para mi, ceme que o mellor xogador da segunda é Guardado, porque fai uns grandes partidos. Estou de acordo, porque contra Rek, que fixe un gran partido, esta, estes últimos partidos xogando de lateral e interior, está pegándose moitas carreiras, e que non marca, dá moitas asistencias. É ti que pensas, Alex? Home, é verdade é que Guardado está, está xogando un nivel excelente, e que po ano que ven pode marchar a Valencia, pero bueno, sí que é un gran xogador aínda que tamén destaco neste último partido do Valladolid eh, como está xogando o dianteiro do Valladolid, Oscar o outro día meteu o G3 Sonástica E fixo o seu primeiro hat-trick nese equipo Falemos agora do Pichichi de segunda Imanol Pa min creo que é o Joa Home, pois pues claro que é o Ulloa, porque é o Que vai ser senón. <risa> está unha ventaja de sete goles que son moi importantes sobre José Lu, o xogador do Villarreal B. Eh, está un gran ritmo yo esta temporada. Home, sí, Ulloa está xogando moi ben. É eh, un gran xogador, pero yo, eh, yo yeah. Lu también está xogando bastante ben. Eh, está un ritmo moi bo. No fútbol mundial dis discutiremos sobre a Liga Alemana, Liga Inglesa e Liga Italiana. Cal será a mellor? Home, pois para min é a Inglesa porque xa o dixo Mourinho, xa me quero ir. É, está, está moi ben a Liga Inglesa porque ali non hai dous equipos que estén arriba como en casi todas as outras ligas. Bueno, na italiana tamén hai varios equipos pero últimamente Milán e Inter son os que están aí pero na inglesa candidatos á Liga, o City, o United o Arsenal incluso Tottenham eh, a, tamén está aí o Liverpool Estou completamente completamente de acordo contigo, Álex Pois pues eu penso que a mellora Liga Alemana tem máis proyección mundial con moitos xibadores Iván, non me discutas que xa sabes que é a mellor a inglesa oh. Por pues eu digo que calquera das dúas está moi ben A Liga Alemana ten mellor proyección para min eh, A largo plazo, va, vámoslo a ver Home, iso é verdade, pero sigo dicindo que é mellor a Liga Inglesa Por exemplo, a Liga Alemana só ten aí para luchar polo título A Bayern e a Borussia Este ano uníus un pouco o pero Están empatados a puntos E eh, hai equipos que andan por detrás peligrosamente Como que? Como o Bayern de Mochen Blackba, que acaba de ascender de segunda división está cuarto. Vai ben. Si sí, cun gran porteiro de 19 anos, é normal que andan aí, é eh, un dos equipos revelación da liga alemana. Unha pregunta que teño, no é por onde anda, sigue no Bayern. No é. No si sí, segue no Bayern, pero Non está tendo moita sorte a colexión, está perdéndose moitos partidos. Bueno. Pois se se perde partidos, o pobrinho vai acabar coa súa condición física e todo, todo escarajado, porque se se perde tantos partidos... Eu penso que debía haber seguido no Xalque, porque ahora o Xalque está ahí arriba, o Bayern estes anos tampouco está aí vou ganar a Liga, vou ganar a Liga. Mas ben está, pois vou quedar segundo, vou quedar segundo. Sí, pero o Bayern nunca se sabe, porque ten a Robén, River Mario Gómez que están un ritmo... Bah, bah, bah, bah, bah, ba, ba. Esos son Uf. bellas historias. Sí, Mario Gómez e Pichichi son bellas historias. Mario Gómez non, pero Robén e River agora xa non teñen tanta calidade como antes. Pois pues eu penso que sí, estou de acordo con Iván, teño moita dinamita. Para que van moi bellos a mi. non é tan bello. Ui, xa, xa pasou polo Madrid e por moitos equipos. Si, sí, pero solo ten 27 anos, o mesmo que a Cristiano. Uf, que bello! Iván, é que ti tampouco non te crees moito que tamén es bello, eh? Eu, <risos> Eu... Eu pensei que, que tiña máis, como está calvo. Sempre estuvo calvo, hasta, hasta cando pasou de polo Madrid e ti solo tiña 19 anos, así que o do pelo non ten que influir na edad. Vamos, que é Mr. Calborotas? Pois pues a él con máis bello que él, a teu pelazo. <risa> Eso son causas de cada xogador, que lle vas pedir ao pobre nínco no a arrancar a él. Fíjate en Rau, en Ui, ui, ui, ui, imos deixar isto debate, anda, imos co, co, co, co Copa do Rei. Eh, imos falar da ida porque a volta prometemos falar pa semana que vem, porque, bueno... Atlético dos Mirandés un. A ver, oh, aí o do Atlético, que che pareceu? A mí, non hai nada que falar, o mellor equipo de Atlético lá está. Ui, o Mirandés, o Mirandés. A mí O Mirandés te o, o, o Mirandés, cala boca, a boca, menudo que non me quentes. Non vou ter flores algo que igual. Aposto vosso que queira de que vai Se for Atlético, pasou, o Atlético, quando pasou O Atlético en Caparrós non era tan bo Iba para baixo e pasaba o Mirandés Ui, é que o Madrid é tan bo Baixo segundo, xa sei Foi segundo, pero bueno Non te creas tanto xa, a cosa que agora con Joaquín Caparrós non vale para nada Pero con Marcelo Villar xa un gran equipo amico. Ti que dir do Madrid segundo O ano pasado que do segundo Barcelona non Valencia un, Iván A min parece que o Valencia mereceu máis, eh, se non fora pola mano de, de Pinto que soubou a Barcelona, estarían con menos. Non, non, como, como dixo Rosel, sobaco sobaco Despois na rueda de prensa dixo un periodista se tiña que firmar un contrato con Rexona polo soubaco de Pinto. Debería, debería. A ver se si Juli algo mellore non lle xercapaba o balón, porque se están sempre... Que é coxobaco, coxobaco, pero para min que a levou co brazo, é? Eh? Evidentemente. O árbitro aí deveu pitar falta e expulsión para Pinto, que daría con máis o Valencia, eh, conseguiría seguramente máis fácil a da victoria. Que vos pareces imos que as noticias máis destacadas da xornada? Por exemplo, a lesión de Joel. Bueno, eu creo que eu tuvo que sentir moito Porque iba bien, bento en popa Non lle marcaba ningún gol E agora non podido batir o récord de Will Si, sí, pero aí Tuvo moi mala fortuna entonces O o Zolte tendrá que conformar Que o co porteiro suplente E non E non quedar sem Joel solo Que seguramente tendrá moitos Semillores xogadores, xo, porteiros E xogadores, seguramente Bueno, tamén temos outra noticia que era a destitución de Marcelino no Sevilla e, a, o contrato con o Michel, que se renovará automáticamente, se, se mete ao Sevilla en Champions, algo que eu veixo moi difícil. Completamente é moi difícil, pero nunca se pode decir que non, nunca, nada é imposible. Si, sí, mira o Atlético de Madrid que... É... Cando estaba Manzano todos decían que era imposible, era imposible a Europa League que este ano non se iban a clasificar para nada e o están aí aí a punto de irse para Europa. Non, en Europa xa están, están a dous puntos de Champions. Iso é o máis importante. Baña bueno, outra noticia é que Messi non se entrenou o lunes co Barça porque non quixo. A minha eso non me parece nada estraño. Con Messi de humor Parece-me que o Messi estará descansando ou preparando algún esforzo físico maior para o seguinte partido contra o Valencia. Bueno, agora sete razóns para que o Madrid seja campeón de liga. A primeira, ten o calendario a favor. Homem, pois sí que ten o calendario a favor, porque agora o Barça tiña a Copa entre semanas e o Madrid só lo dentro de dúas semanas a Champions. En cambio, o Barça ten ida de Copa, volta de Copa... Eh, semifinal de Champions, o Madrid solo ten Champions Ten moito mellor o calendario o Madrid Porque ten para po preparar os partidos de Liga toda a semana Si, sí, pero cando lleveña a Champions vanse a resentir Porque están acostumbrados a descansar toda unha semana E despues de repente virlle unha no Champions Non, non, non, no. o Madrid está acostumbrado Eso, ese non está xa fará, que peso xa paga A segunda é a plantilla que está máis compensada ca do Barça. Si, sí, ten moitas má mellor plantilla ca o Barça e muitísimo mellor xo xogadores co Barça. Ah, me xogadores non sei, pero a plantilla si, sí. porque a verdade é que o Barça xoga case sempre co mismos a pesar de algúns partidos que saca canteiráns. O Madrid pode quitar do campo a Xavi e non só meter, por exemplo, a Granero a Laza que dira Incluso pode quitar a Cristiana, pode meter, ten aí nesa posición a Di María. Incluso pode xugar aí Callejón ou sí, el Cacá, ou pode baixar a banda Benzema. Sí, pero na defensa están moitísimo máis descompensados, porque xe... o no, xego... No, no, no, no, no, está aí contrao, está, está el viol, está Varán, pode quitar da canteira, Non no, no. no. Si, sí, pero mentres que en ataque ten 5 ou 6 Para quitar non a mea... Pero con defensa non ten 5 ou 6 oh. pa... Pero podes deixar Valar o cacho a teu <ríe> compañero Que ten 5 ou 6 Na mesma posición Que podes chegar por esa posición mentres que en defensa teñen a Barán Teñen a Albiol Teñen a Coentrao Teñen a Las se quere baixar Pero non é a súa posición natural Eu creo que o Madrid ten suficiente te xogador xa máis co Barça, porque o Barça se perde a Puyol, o Piquet, ten que baixar a Mascherano e Busquets á defensa, non ten a nadie máis aí. Si sí, Pep pode baixar a moitos moitísimos canteranos que poden pode facer o mellor e incluso que a Puyol, bueno, é difícil, xa sabemos todos, pero é, sempre se veron surpresas como o tema de Pedro que lle quitou a boa posición de Villa. De canteranos que, de quen estamos falando, de Fontàs, e dos do Barça B. Bueno, vamos co a terceira razón porque esto está xena xindo A terceira razón é que a media do Real Madrid por partida é de 4 goles con 70 goles en 21 partidos No, 70 non, 71 o Que, que máis dada un gol no máis un gol menos Dá igual Ai, non, non, non, que se fora por a un mira gol... A mí me vayas de chulo, dá igual. Non, se, se fora por un gol menos ou por un gol máis non ganaban algúns partidos. Ui, valla cousa, eh? Sí, pois porque... sí, porque eh, son moitos puntos. Tienes de rendir-me do mar día Estás echinotando al 100 por cien. Non con ti non, ou? Eu sí, pero así tan tan crudo, crudo como a ti... Un gol puede suponer tres puntos, pero también un gol en contra puede suponer que pierdes tres puntos. Eso en una liga tan apretada como está el Barça gañando por detrás y apretándose, es muy importante. Entonces ese gol sí, depende de qué momento llegue y cando llegue, porque el Madrid puede estar muy mal en la liga, pero... Eh, É necesitar ese gol gañando un partido por 1 a 0. Pero tamén pode estar ganando 6-0 e meter ese gol 7-0. Non importa iso nada. Para mí o que non me parece normal é que reproche un gol máis ou un gol menos. Pois é non bueno replochar. Bueno, posimos coa carta razón e acaba o tempo. A cuarta razón é que o Madrid ten unha plantilla moi motivada. Si, sí, si, sí, eso é verdade, Cristiano está enchufado, Casillas está enchufado, incluso alguns como el viol están moi enchufados. Eh, Cristiano máis que enchufado está motivado, está tranquilo desta vez, e baixou a cabeza non quer só para ele, está chegando por o equipo, entonces está mellorando toda a plantilla. A Cristiano estaban lhe reprochando que non xogaba ben contra o Barça, non xogaba ben contra o Barça e ora, despois da eliminatoria de Copa que fixo, están estánlle, pois aplaudindo o canto Barça sustituído. Outra razón é a experiencia a favor do Real Madrid. Home, sí, porque o Madrid xa foi moitas máis veces por diante antes da era guardiola co Barcelona, Ten máis experiencia de estar aí arriba e non perder os puntos. Claro, pero eh, agora hai que tener en conta que Pepe Guardiola é un entrenador do Barcelona que pode poñer as cousas máis difíciles. Desde que está Guardiola no Barcelona, o único entrenador que está conseguindo parar é Mourinho. Así que eu creo que... En xogo non creo, porque agora bueno, empezaron a xogar ben... Pero os primeiros partidos contra o Barça parecía que se o estaba movendo un partido en Italia. Todo cerraba atrás, balonazo arriba e a correr. Porque Mourinho estaba probando tácticas, pero outro día na eliminatória de Copa encontrou a que debía. Eso sin duda porque se xogou lleven, o Barça estuvo pidendo hora durante media hora, ainda que daba un cuarto de hora de partido. Non chegara ningún descanso, cando o Madrid estaba empezando a a acollera as rendas da eliminatoria necesitaba que Iguain mellorara, meteu a Benzema, Iguain foi xe para o banquillo, Benzema xogou moi ben, meteu no 15 minutos e marcou un gol. Para min foi un dos mellores do partido. Eu quero decir que Alex, que o que lle está agora parando espeso a Mourinho, pero sí que té razón, pero tamén quero decir que o Getafe tamén lle puso moitos apuros ao Barcelona. Pois bueno, vimos cosas té razón. Mou nunca deixou escapar tanta diferença Esa É verdade, porque Mou ten moita experiencia en equipos grandes Con Íter, ao Porto, etc Que sempre tuvo problemas de xogo, problemas de puntos Sempre os resolveu, ganou sempre a liga en todas as... Competicións que el xogou, da igual na primeira ou na segunda temporada, pero sempre ganou. Si, sí, Mourinho nunca deixou escapar tal diferencia, porque el ten experiencia de Inter que xa lle metía moitos puntos a Milán e nunca os deixou escapar. Incluso ainda lle meteu máis. Bueno, a última razón, os sete puntos de diferencia. Pois son sete puntos, o Barça pode remontar, pero eu creo que o Madrid ten no moi de cara. E o Barcelona moi de cua, eso sí que verdade. Sí. sí, porque o Barça fora está, está pasando puro, está perdendo puntos, non dá xogado como o Barça na casa, e que teña moi, moi bon promedio na casa, non vai dar gañado a Liga, solo na casa. En definitiva, este non é o Barça. Bueno, os entrenadores do século XXI, os mellores que saliu outro día á lista, o primeiro é Ferguson, o segundo, Wenger, o terceiro, Mourinho, desterador do Madrid, o cuarto é Fabio Capello, o quinto, Hídic, o sexto, Ancelotti, o séptimo del Bosque da de Selección Española, gran entrenador, o octavo é Bielsa do Athletic Club de Bilbao, o noveno é Escolar e o décimo, Benítez, que agora mesmo non ten equipo. Eh, bueno, Pep Guardiola está no puesto, vigésimo segundo. Prometido é deuda, así que íamos falar do fútbol galego no que o Cires só leva tres puntos e vai último na segunda autonómica. Unha categoría máis abaixo, na terceira autonómica, o toque se é séptimo. Nesta mesma categoría, o Bisantoña é líder. O Atlético de Medellín, Alevín segue gañando, o mesmo co Arzúa. Estos dos equipos teñen unha boa canteira e non se pode dicir que non. Animos co ciclismo no que contador ten unha sanción de dous anos desde 2010. O sea que lle quite ten todos os títulos desde ese ano, incluíndo o tour e non volverá a competir hasta agosto deste mesmo ano de 2012. Unha sanción que para min non merecía porque do paje de 100 0005 é, é, é puido ser por carne envenenada. Unha sanción a que Óscar Pereira contestou queijos de la gran vai, vai ser mellor que non digas o final, aseguro cho. No baloncesto, Ricky Riqui o equipo de Minasota ás espaldas para gañar máis partido. Na ACB o Madrid perdeu e agora o Barça é líder. Por a parte de baixo o Obrador por, por fin consegue gañar. Esta vez na pista do Unicaja Agora que se nos, acaba, se nos está acabando o programa Temos unha pequena sorpresa Recordades a canción de Michel Teló? Moça, moça, así voce? Anda, para que cantar mair mal que non sei que Pois fixamos unha letra para o noso programa Venha, venha cantar Alex ah, Moça! Nossa, así você me mata Deporte, deporte, isto é deporte mania Ai, si o escoitas, ai, ai, si o escoitas Me lide, me lide, a terra do deporte Ai, si as coitas, ai, ai, si as coitas O sábado na rádio, dixeram-me que había Un programa novo, era Deportemanía, Deporte, Deporte, isto deporte manía Ai, si o escoitas, ai, ai, si o escoitas, me lide, me lide a terra do deporte, ai, si escoitas, ai, ai, si escoitas. Estes tíos teñen toda a información do día e cantan os goles con pouco da alegría, deporte, deporte, este deporte manía. Ai si vos coitas, ai ai si vos coitas, melide melide a terra do deporte. Ai si escoitas, ai ai si vos coitas, deporte manía. Ahora sí que si nos acabó el programa. Hasta pronto quien deporte. Manía. Ola, xón David, do Instituto de Milide. Quería que escoiterades a radio de Oís de Milide, a radio natural. O oh, meu osso. Naqueles tempos, nos que os animais aínda falaban cos homes vivían nun bosque un oso moi forte e moi arrogante. Chegaronlle aos oídos novas de que un home era máis valente que ele. Sentíuse moi ofendido, pois pensaba que o grande é forte que era, ninguén podía vencelo e sen pensalo dúas veces decidiu ir buscalo e medirse con ele. Cando ía polo camiño, atopou un neno que levaba o gando ao monte. Achegouse a él e demandoulle, «Este é un home disposto a medir as forzas comigo?» «Eu ainda non son home», contestou o neno. «Pero se ter moito interese en atopar un, seguindo ese camiño darás con ele». O oso seguiu andando e atopou un vello cun rabaño de ovellas. Estou un home disposto a medirte comigo nun combate? Preguntoulle inquédo o oso. Eu xa fui unhome, respondeulle o vello. Os mellores anos xa pasaron para min. As miñas forzas fraquean, e non sería un bo competidor para ti. Baite esa casa e indicoulle unha ferrería que al día toparás o home que te buscas. Ao chegar petou na porta con impaciencia. «¿Hay alguén dentro?» preguntou o oso Abriu-lle a porta o ferreiro, que quedou todo sorprendido coa visita. «Venho na procura dun home que seja quen de enfrontarse comigo nunha loita justa», dixo o animal. «Eu estou disposto a un combate contigo», dixo o ferreiro. «Pero antes é preciso que me concedas un momento» para quecer as mans. Colleu o ferreiro as tenaces de moldear o ferro e colocounas na forxa ata que se puxeron candentes. colleu logo cunha man e propúxolle lle ao oso comezar o combate. O oso ergueu sobre as súas patas traseiras, disposto a botarse en riba do ferreiro, pero este levantou as tenaces e espetou no fociño ao, ao ferro animal. <risa> ao sentir o oso semellante picada. Recuou ata a porta dun salto e gañou o camiño. Despois correu sen alento ata un regato e meteu nelo fociño para aliviarlo da tremenda escaldadura. Foi seu animal dando uns horribles berros de dor e encontrou de novo co vello que levaba as ovellas. A topaxe un home que se ousar a pelexar contigo? preguntou-lhe. Atopei, atopei, dicía o oso laiándose. E colleume só con dous dedos, se me chega a trincar coa man enteira, non sei que sería de min. E voltou, o facendoso oso a fraga, e nunca máis sentiu a necesidade de medir as súas forzas con home ningun. é o conto contado, conto rematado Que conte outro que en teña de lado Acabamos de escoitar o Home e o Oso Nas voces de Marcos e Iván Sí, son eu, somos todos. Fálame Lide, unha radio de xente nova para xente nova.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 Os Trenchas En Fala Melide No 90.5 da FM Escoitadles Ola boas, aquí andamos os do Ciclo de Madeira e somos os do Is de Melide E hoxe estamos acompañados neste minuto de radio Miguel e Alberto, que son eu Pois si sí, Alberto, moi ben presentado Ora radioentes, fala Miguel e imos confesarvos unha cousina Estamos hoxe en antena, pero non tiñan moitas ganas Pero como queremos sacar a nota, o profesor recomendounos. nos Xa sabedes como son as recomendacións dos profesores, non? Sí, sí, ou o faz ou cargas. Así mes, miño, porque realizamos un bo traballo e imos contarvos todo o que sabemos sobre os tabuleos de fibras. Que vos parece? Como ben sabedos todos, ao longo da historia, a madeira foi fundamental na vida do home. A produtos de madeira se vinon para cubrir moitas necesidades, como a obtención de enerxía, construción de embarcacións, fabricación de útiles para labores agrícolas. Sí, xa acu tempo tamén mobros, que principalmente é o que nos dedicamos nós no, neste ciclo. E outros moitas cousas que non ímos nombrar aquí, sen non dánolas uvas. Ademais, xa todos sabedes o que ocorre moi... moitas cousas. Hoxe en día non hai unha casa que non hai a maioría das cousas non sexen de madeira. Non si. Home, ordenador, os teléfonos, xa nin os lápices son de madeira. É importante cando falamos da madeira, mentalizarse de que a madeira maciza é un ben escaso e de que tarde ou temprano os boscos desaparecerán. É pela nosa culpa. Ei, pola milla non o que? Xa me entendo, xa uso de papel, a fabricación de imóbulos de corte duración e todo o que consumimos no que vivimos. Fai que tamén as árboles e o medio ambiente se resistan. Pero por iso os centros tecnológicos e a industria desenvolveron produtos alternativos. Que boa falta fai que se non queimamos os carballos todos? É precisamente este desenvolvemento alternativo do que nos imos falar a continuación, xa que a necesidade de crear madeira de outra maneira deu lugar aos tabuleiros de fibra. Si, sí, pero non só hai tabuleiros de fibras, non tamén idearon outros tipos segundo o tamaño os elementos da madeira que os compón. Pero van, bueno, vamos cos de fibras, que é o que nos importa. No caso do tabuleiro de fibras, o seu desenrollo foi fundamental para a evolución de outras industrias da elaboración de madeira. Estes tabuleiros permiten aproveitar mellor a madeira maciza por se fóra pouco, como resultado ten mellores cualidades que a madeira maciza. Por exemplo, podes traballar por os dous sentidos, sempre cando xa gando de traballar, claro, é dicir, xa que estamos non sempre é estemos. Pero Alberto, cando tivermos hora de traballar, Sólo que aquí fauns traballar. Ti disimula. Bueno, tú onterías a parte, seguimos informando sobre os tabuleiros de fibras e a fabricación deste produto De xeito industrial, a xeo comercialización son relativamente recentes. Recente e recente non sei eu. Haberá por unhos cen anos xa que non se comercializa. Se non nos falla fontes informativas. Ala, ala, que ben chequedou iso? Pois si, sí, casi nada. Quen chegar a eles? A orixe está nos Estados Unidos, pero iso é hoxe. É un detalle sin importancia, porque agora en Mermo hai fábricas de tabuleiros de fibras por todo o mundo. Nós íamos concentrar nos dois máis importantes que hai. Tabuleiro de fibra dura é tabuleiro de fibra de densidade media. A de fibra dura é o que está formado por fibras de madeira con densidade varía entre 800 e 1000 kg kgm³ e non contenhen adhesivos. xa que a unión dos mermos realiza coas propias sustancias da madeira e o proceso realiza por vía úmida. Pola conta, os tabuleiros de fibras de densidade media son os formados por fibras adesivas con resín neutros adesivos adecuados. O seu pensado é en quente, e a súa densidade pode variar entre 600 e 800 kg kgm³. Ben servidos todos que a resina é un adesivo moi bo, verdade? Seguro que estades cheos de aproveito apoiarvos ao árbol e quedar ca roupa pegañenta pa todo o día. Pois claro, iso é o efeito adesivo da resina. O bon que ten este tabuleiro é que se pode traballar tanto no canto como na testa. Estes tabuleiros utilizan para para encofrados, fabricación de mobiliario, incluso na industria automobilística, nos xuguetes e pavimentos. E por último, falar dos lugares onde máis se fabrica da Península Ibérica este tipo de tabuleiro. Nestes momentos, hai 13 plantas industriales de tabuleiros derivados da madeira. Dos cales, o 35% están na Península Ibérica. Hai dúas plantas localizadas en Galicia. Unha em Pontevedra e outra em Petanzo que pertenecen ao grupo SONAI e a súa produción representa o 66% da capacidade ibérica. Seguro que os nosos radiodintos xa teñen escutado a falar destas dúas plantas galegas, ainda que non quedan moi cerca de Milide. Bueno, as debatantos tampouco está moi longe, non? cantos quilómetros saberá estar ali? 60 ou como moito, non? Pois si, algo así, algo menos dun hora nun coche. E ata aquí o nosso programa de hoxe Esperamos ter o prefeito Passar un um tempo agradable Sí, e tamén que tinhades aprendido Moito connosco E por último Ata a festa se si non ves ti Manda os fillos Ta Oye el pecado baila a tu lado Vestido oscuro como tu pasado Un whisky solo te acompaña estas horas Quizá más tarde lo compartas a solas Una copa fue el motivo de mi perdición Otro bache en el camino O puede que dos Ya no sé si tengo excusa Creo que no Dulce flor de mi locura Ven y abrazo a mí me bache en camino o puede que ya no se tengo excusa creo que no dulce flor de mi locura ven y abrázame aquí a nuestra emisión de hoy. Pero ya nos ponemos a trabajar para el siguiente no vos preocupedes. Falame el líder no remata aquí porque nos divertimos contando cosas. Falame el líder no remata porque aprendemos mientras facemos los programas. Pero sobre todo no remata porque nos gusta mantenernos informados e entretenidos.